À part Thomas Tofa qui est vraiment forfait, euh, Willy Duplessis qui a vu la neuro normalement voilà, ne va pa joe, duela revoir mardi. Euh, Rekupera kaitpoki dan lo grup, Johnny Biti rentra dan lo grup. Tomatofa aparte, duplexik, neurologoa ikusi du eta ez da hariko, aste artean berriz ikusi behar baitu, pokli berri zeldu da, biti eta marmuie ere, beraz galtzen dugun baino jokolari gehiago errekuperatzen dugu. Eskuineko arroina galtzen dugu, bainan aretziginiz, ekordezkatu du lauta noi minutuz joan den aste badu esperientzia bere gorputza onge ezautzen du eta gainerat goiti da fisikoki, ikusi dugu bere GPS datuetan, eta bada Efra Ulai ere, azteuntan hortan landu duguna, espero dut aretzekin postu hori beteko dutela. Ez esperk, ki ba etra alo hauteur, eze panzak, avek aretz, ibon